Hej, og velkommen til en helt speciel udgave af De Sorte spejders podcast. Mit navn er Anders Breinholt. Jeg er den ene af de to værter på det program, som vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. I dag, den 10. maj, der var Anders en massen på jagt efter det svenske kongehus i forbindelse med deres officielle besøg, det andet slagsen, her i Danmark. Det foregik den 10. maj, som sagt, 2007 på et besøg på det danske IT-universitet på Amager, umiddelbart ved siden af er byen Det, du skal høre nu, det er den uredigerede... Sandhed. Anders Lund Madsen fra hans ankomst til IT-universitetet, og til han går tilbage til radiostudiet i dr -byen. Uklippet, uredigeret, fuldstændig. Sådan som radio måske i virkeligheden måtte lyde. Du skal måske undre dig over, at Anders banner lidt, snakker lidt øh, om båndoptageren eller med båndoptageren. Men det bliver godt. God fornøjelse, og tak fordi du gider lytte med.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 Området, men spændingen, stemningen er spændt. Spændingen er stemt. Og nu tror jeg, vi vil gå ind i en enig interviewsituation. Fordi der er jo ikke så mange til stede. Hej. Hvor, hvor kom? skal op vi Det er da det. Det vi hører her i det fjerne er jo TV2 News helikopteren. Hvilket mere end noget andet tilkendegiver, at nu er den kongelige familie på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 Allerede her de første. Øh. Hej. hvor må du jeg presse en gang. mig? det er rigtigt. Og den brød sammen. Ja, det den men det var en dejlig bil, så det var? Jeg er stadig glad for den. Ja, det jeg nu hørte her, var en ung mand. Eller en meget rar mand, som en gang forjerede mig en Honda. Skal egentlig ikke med i reputation. Men for pokker. Så tror jeg, vi nærmer os. IT-universitet er jo meget stort, og kongen er jo en erklæret tilhænger af IT- informationsteknologi. Spørger jeg her. Er det pressegangen her? Der er, Der er lukket. Der er lukket for at ved. I presindgangen. eller teknisk set var det jo ikke et svar på, om det var pressegangen. Du kommer PIT-kørende op af, og her har vi hendes Majestæt-dronning, Koningnes krone 1-bil. Den er så smukke, man næsten bliver helt. Der sad jo så kongen indeni. Det kan ikke være bedre timet. Nu sker det altså, mine damer og herrer, at vi ser. Ej, det er flot. Her i den lette støvregn kommer så de unge mennesker, eller de pæne, flotte mennesker ud. Det var lige før jeg nåede det. Ja. Men så kommer man... Ja, det er klart. Klar. Så så er jeg her. Og der er jo en massiv mediedækning. Jeg vil tro, der er omkring... 6 68000 mennesker forsamlet her foran. Der kommer den svenske konge. Jeg er nu mindre end 10 meter fra ham, og hans assistent Johnny Margrete er også til stede. TV2 helikopteren hænger der. Det er på alle måder spændende. Og IT universitetets rektor, med den smukkeste kæde der, klar til at tage imod kongen. Og jeg kan sige, at der er dronning Silvia klædt i en virkelig besynderlig hat, øh, som jo altså dækker kun dele af hovedet man kan se håret op gennem hattens pul og tager kongen allerede rykket ind. Nu sker det på vej ind på selve universitetet. Og spændende, hvordan øh, det spænder af. Vi har altså hans bestemt, kongen først med en paraply, IT-universitets officielle paraply, og så hans par dronningen også med en paraply, og så har Silvia Sommersalat og Hans Henrik en paraply ved, som nu er heldigvis 3 og 4. Så kommer så anden bølge, og det er kronprins Frederik får også en paraply og får så får lov at hilse på den unge mand, øh, meget vigtigt, at han ikke går forkert, det var lige ved at gå skævt der, og så rykker vi med Kroner Victoria, som jo også er, øh, som er altså henholdsvis nummer 6 og 7, og her har vi så de unge mennesker på vej ind i selve, selve, kan man sige, universitetet. Så går der flere, det er noget lavedet, tror jeg, øh, øh, fantastisk, spændende, svensk, jeg ved ikke, hvem det er, meget flot, og en virkelig smuk grøn dræk, vil jeg sige, som, som øh, en af de unge mennesker har på her. Så er der flere. Nu tror jeg, vi er nede i noget græberberoner. Der er nogen, der ikke engang har en officiel IT øh, parbyg. Jeg tror, jeg spørger ordensvang. Hvor længe skal man vente før man må gå ind, tror du? Øh, efter de er kommet ind? Ja, jeg er Nej, jeg er ikke kritiseret. Men vi er naboer jo. Og jeg har preskort. Ja. Man skal have akkreditering. Ja. For dømt. Ja, så står man som pige med Svorstikkerne. Hvem er sikkerhedsansvaret? Hvem, er, hvem er, tror? Du, hvem kan, hvem kan akkreditere sådan ad hoc? Ja, det er jo benhårdt. Ved du, hvor længe besøget pågår? Det, kan jeg sige, det... det er ganske kort, ikke? Ja, det tager... Det er en stor pakke. Så kan den da godt nå, så kom derind, hvis der er. Ja, det er modtaget. står nu her og venter på at komme ind. Øh, der er et lille formelt problem omkring akkreditering. Det er tit... Øh, halløj. Sorte skal naturligvis ind og, og, og se, hvad der foregår derinde. Det er spændende. Ros øh, Frederik er vel nok en af de øh, mest sympatiske mennesker. Men det ser også mest fordi, at nu var han den eneste, der hiljestæng. Lige man jo altså lidt Evet glad, ikke Sådan er det et postkort For mig Det er firma, nu oh. har jeg jo et, Nu laver jeg jo computerspill Nå. Så det var måske noget der var sjovt ja, men... på. Jamen, på andet tidspunkt der står en uh, lille mailadresse, så det var en blev på. Der jeg i hvert fald hjemmeside, ikke? Nej, tak. Det er en meget, meget flot postkort. Ja, ikke. <laughs> Ej, tak. Hvis du, hvis du har lyst til at snakke nærmere om det, det er mig der får falde til hitmand jo. Nå, ja, så så er det jo noget, ikke? Ah, det er i hvert fald noget. Så har, ja, så kan du jo prøve at se om jeg også endda måske har en gruppe, ja, Det skal da gå godt der. Men hjemmeside de, der kan sådan er, er direkte kontakt til uh, the boss selv. vi er jo for forbundet bunden en Honda. Det er jo det vi er. Ja. Nej, tusind tak. Jeg skal ikke få styrt det yderligere. Nej, men det var, det det var, jamen, jeg er ikke nogen akkreditering, så jeg når det ikke. Hvordan kan du gå ind uden at akkreditering? Jamen, jeg, jeg, jeg, jeg, er jeg kan heller ikke komme ind. Du kan hellere komme ind. Jeg har 25 mand, der sidder og venter på og jeg bestyrer så smidt lidt. <laughs> Sådan er det, benhårdt. Sådan lå vi alle altså sammen lige i pladsen for noget, der er vigtigere her lige udenfor. Ja, men, øh, men det er... Tusind tak. Tak, God dag. Ja. Må man gå forbi den? Nej. Det er modtaget skal stadig afvente, om tilladelse til passage af øh, det, man kan kalde rødløberområdet, som er området umiddelbart foran IT-universitetets hovedengang. Det bliver jo et meget smukt i dag draperet med en form for brænde, sat ned i nogle øh, gasbeton kajlisduppe. Og jeg skulle bare herovre for at... Øh, ja, korrekt. Men jeg kan, jo gøre, jeg kan jo gøre den vej. Ja, sådan. Tak skal du have. Jeg får nu lov, øh, jeg tager det som dispensation til at gå over gaden, og så simpelthen øh, foretage en krydsning af selve rødløbeområdet, ved hjælp af, at man går forbi øh, det, det sælles, altså jeg ja, ude på området, hvor der ikke er, øh, hvor der ikke er en i og jeg vil nu forsøge at krydse området igen. Jeg ved ikke helt, om det er strændtaget. Jeg tror, jeg går lidt længere hen her. Så er det noget, man kan klæbe fra her. Der er jo utrolig mange fra PET. Og jeg må sige, at den gamle PET-chef var jo en af mine nære venner. Jeg kan selvfølgelig ikke sige, hvordan. Og den nye har jo ikke endnu haft lejlighed til at træffe. Men det kan jo være, chancen er her. Utrolig smukke biler. Og jeg kan se, at det er noget, jeg glæder mig meget over med alt det den ydmyghed, jeg kan opmønstre, så er jeg utrolig glad for, at de har valgt ikke at indlemme den utrolig grimme Volvo forlænget 940 i følge. Åh, oh, Åh, oh, Så kan man vinde. Så vil jeg jo selv genstande. Ja. Tak. Ja, jeg vil da meget gerne. Nu synes jeg dig selv. Jeg er helt... Mange tak. Hunden. Ja, men det bringer os jo ikke indenfor. Jeg skal lige jeg kunne ikke undgå at høre, at de har hilset på Victoria. Ej, jeg har ikke på hende. Men hun vinkede til dem. Ja, hun vinkede, eller hvad man kan sige. Men at man ved ikke helt, hvad man skal gøre, man skal vinke igen. Hvad valgte du at gøre? Jeg nikede og sagde hej. Og havde du også en god oplevelse med det? Det ved jeg ikke. Vinkede hun til dig? Ja. Ah, godt. Cool. Det tror jeg er rimelig sejt. Det er sjældent, at Kromosets Victoria vinker til nogen. Okay. Ja. Har jeg hørt? Skal I så stå og vente, indtil de kommer ud igen? Nej, jeg det ikke. Det er, ikke. Nej, det er, det er altså tre sige. kvarterer, eller sådan noget. Skal de være der egentlig i tre kvarterer? Det er, hvad jeg har fået at vide. Så kommer i her over 14. Ja, er men vi skal først ud til 14, så der er ikke andet er Jeg skal gang. ud og spacerer i okay. Det er jo det, at efter, at øh, kongen, kongen Gustav Adolf den 16. har været her, så kommer turen jo til, at han skal i Fils. Spacere i Fils, hvor jo også her offentligheden får lejlighed til at hilse på. på. Ikke at hilse på, men at se, hvis man selv er ude af i i Fils. Er det cirkus? Bare det var. Ja, så står vi her udenfor IT-universitetet venter vinter. Bum, bum. Så lige snemmer jeg hen og kigger ind og ser hvad, hvad der egentlig er indenfor. Ja, der er en form for undervisning der. Kom kom igen. Ja, ja jeg kunne jo godt have brugt en lille smule. En lille smule. Jeg Er det ikke? Eller Jens. Eller Gry. Det gjort ondt. <laughs> Nå, lad os spille et stykke musik, mens jeg står her i regnen. Ja, så står vi stadig her. Klokken er nu 9 minutter over 1. Og teknikken med at ligne en våd hund virker ikke. Der er det ligesom ikke nogen, der reagerer på om man står her og er totalt våd og uden akkreditering. Så var der to pædagenter med de, der hedder Buder bag en, som penetrerer IT-universitetet af sikkerhedsmæssige årsager. De er nu kommet, og det er meget farligt. De, ja, de valgte det. Det var klart. De var der ved et uheld kommet i samme sektion i en sving. noget af det farligste, fordi man så er nødt til at tøffe. Og det tror jeg, de fleste der har prøvet at være flere end en i sådan en sektion i en svink, der ved, at man udvikler sådan lidt kan man sige, lidt tøffende gangart, som ikke er særlig øh, pet pædagtig, kan man sige. Men der var de heldigvis, og det var den lille pet som havde øh, åndsnerved, altså nok til lige at sige, jeg tager den næste. De er så inde i varmen, kan man sige nu. Og så er den kongelige øh, chauffør, nu på vej ind. Også i i, i universitets forhold. Han tager hatten af. Jeg synes måske, jakken var lidt krøllet, men kan man nu gamle danske? Pum Ja. Jeg spiller lidt mere musik. Men jeg kan jo sige at sammenfattende, er, at indtil videre øh, har svenske kangvarers besøg en stormende succes. Overalt hvor de kommer frem, er folket jo mødt frem. Og det på trods af, at værlighed jo ikke er ubetinget med svenske kongen. Der er nok et par værguder, som stadig husker den lille svinestreg med skånehaland og Blikinge. Krigerkongen, den gamle Gustav dumme svin, som stod, står stadig den dag i dag på tåret i Malmø som en hånd mod alle de danskere, som jo i sin tid blev slagnjel ihjel. den 1600-tallet. Så skulle det gøre svensk. Og det skal da love for, at det blev. Der var det jo forbudt at tale dansk i hjemmene i Skåne. Så kunne de lære det. Og gadenavne og bynavne og personnavne blev jo ændret fra dansk til svensk. Det er det, der hedder etnisk udrensning. Jeg synes, så vidt, nu har jeg været tilbage og undersøgt de forskellige annaler, og jeg synes ikke, men det må være en fejl, at jeg har kunnet finde nogen officielt svensk undskyldning for det, de lavede dengang. Men det er nok en, der har forputtet sig. Ellers ville det jo være en smuk lejlighed for svenske kongen. Og så stille sig op. Og måske bare beklage. Det var noget, Japanerne kunne finde ud af efter 2. verdenskrig med den lille episode med de koreanske krigsfanger. Bum bum bum, 300 år. Ja, tiden løber, kong Gustav. Men det er også fordi, man står og bliver en lille smule indebrændt, når man sådan bliver mere og mere våd her uden for IT-unitetet. Mens jeg kan se, at nu er de i gang med tale nummer to. Inde på den røde dyber. Ja, ja. Jo, jo. Så er klokken kvart over et. Jeg kan sige, at støvregnen stadig falder. Jeg nævnte før, Folkemængden, som jo overalt har hilst kongeparret. Velkommen. Den er ikke helt så massiv, som den var i går ved selve modtagelsen, hvor jeg vil skyde på, at omkring 15-20.000, måske 25.000, var forsamlet på Kaj nede ved Tolbod, nord Nordtolbod, for at modtage HK Gustav Adolf XVI, Sverige, manden, der hader tulipaner. Og det kan da nok være, at de har hørt efter lektien på it universitetet fordi der er jo, som jeg nævnte før, brænder. Der er ingen tulipaner overhovedet i sigte. Og det er jo dejligt, at man på den måde kan være med til hjælp til. Sønder at det ikke udløser en tur ind i tørre vader. Men lad det nu ikke være noget, man bliver bidt over. Jeg tror også, man på båndet kan høre de mange forventningsfulde mennesker, der står herude og venter på, at kongefamilierne igen skal dukke op. Kan jo lige holde mikrofonen ud, så man kan høre folkementen. Ja, vi kan jo lige benytte lejligheden til at kigge på bilerne. Der er jo naturligvis den store kronebil, altså. kronet og så kronit og krone 2. Og så er der alle pensioner som P.T. ved en eller anden kedelig fejl har kommet til at købe. Øh, ikke fordi jeg er noget mod passion. 607'erne er det jo en lækker, Og rojalt blå kulør. Men så har man jo heldigvis været meget vaks også at købe en Volvo S. 80. Kron 220 i en noget aparte kokskron. Så har vi jo også noget Volkswagen Toweræk, det vil jeg ikke kommentere. Og så er der kron 7. u uh, her, det er en af dem, man nok kommer til at se mere til. En V8, også i lækker blå lakering og det er jo så også en Volvo S80. Den kan flytte sig. Den kommer nok op omkring 200 i løbet af ingen tid. Så har vi så det, der hedder Masser på kæden. De lange Mercedes'er, krone 20, 20 og krone 21, også i blå. Ikke min smag, men de kører jo. Og så er vi igen over noget Fort Transit. Nu er vi altså nede i det, der hedder de lavere. Det er jo så der, grevener og Baronerne kører. Der er 1, 2, 3, 4 Fort Transitter. Og bag Fort Transitten er jo så den svenske ambassadørs Sarp. Ja, det skal vi jo ikke begynde at jokke rundt i, at ambassadøren har valgt en Sarp. Det synes jeg er en klog ting. Det er en dejlig bil. Øh, det er Øh, kan man sige ikke den største Sarp man kan få Til gengæld er den efterladt med motoren kørende og uden nogen fører inden i og, og det er da en 2,3T dejlig bil for den kan man sige tålmodig bilist øh, det er jo ikke det er jo ikke en bil der som man sige letter men skønt og der var så ambassadørens chauffør henne og, og lige slukke for den men det, man med en stor tilfredshed kan notere, det er jo, at den afskyelige Volvo 940 forlænget, den er sendt til Peru eller noget, for den er i hvert fald ikke med i følget. Og der er man da stolt over at kunne yde sig et lille bidrag. Jeg ser nu også, at de to små hasshunde har været over og tjekket kollegiet ud, hvor jo kongfamilierne senere i eftermiddag skal på en slags tur til chambre. For helvede, man, så der er jo tanker omkring monarkiet som institution, der melder sig efter sådan 25 minutter ude i støvregnen. Og det er jo selvfølgelig gode tanker. Jeg kan jo sige, at uh, Johnny Magrida og Hans Henrik er jo også de eneste, tror jeg, der stadig holder traditionen med autopuder i hævet, hvor vi jo, da jeg var dreng, næsten ikke kunne komme ind i bilerne, som jeg også var noget mindre dengang, på grund af, at morren i huset altid skulle sy en eller anden autopude. Det var tit noget korsstingsbrudteri med nogle trafikskilte på, sådan så, at hvis man kom til et trafikskilt, så havde man lige mulighed for at krydstjekke med autopuden. Der har Johnny Grady og hans Henrik jo valgt en mere klassisk, og jeg synes også en utrolig uh, smuk autopude med et lille monogram og et H og M, som ligger i baghuden. Men det forhindrer en del af udsynet for chaufføren, som jo også skal kæmpe med en med, så vidt jeg kan se, orange og roser, der ligger i bagråden. Men der tror jeg, at han simpelthen har fået det, der hedder en disposition til ikke at lave den klassiske spejl, skulder, blink, som jeg jo lærer, af min kørelærer, Jens Birke Bjørgaard. når man skal foretage en vending, så er det jo først tjek tjekke spejlet, kigge over skuldrene og så vise af. Men der er det jo noget nemmere, når man har eskorte. Vi spiller et musik. Der er nu gået 33 minutter af det officielle besøg i IT-universitetet herude i Ørestaden, som led i den meget, meget ærefulde øh, om, om, hvad kan man sige, omfavnelse fra dansk og svensk officielt side af dette projekt, med en by, der bynder de to lande sammen. Og jeg hører nu, at der indenfor er en form for musikeren. Og jeg ved ikke, om man kan høre med, hvis jeg lige strækker mikrofonen frem. Ja, jeg tror, det er en slags Rasmus Lyppert. Men det alting lyder lidt som Rasmus Lyber, som jeg kan ikke rigtig hører efter. Ja, så begynder der at være hæftig aktivitet omkring paraplyassistenterne, altså dem, som holder oplyrende for de officielle gæster. Det kan betyde, at de kongelige familier er på ud fra IT nu ud til det, ud til, til støveregnen for at fortsætte. De skal jo hen på medicinalfirmeret Fering bagefter, og han en rundvisning der. Det er det høje hus, man ser, når man lige kører af Øresundsbrug. Så ligger der sådan et stort, sort, øh, flot hus på højere side, som er nogen, der laver nogle øh, medicin. Jeg ved, at Michael Jeppesens kæreste arbejder. Michael Jeppesen får ekstableret visionære borgsideskribens jo arbejder på firing. Gjorde det i hvert fald sidste år. Så nu kommer de officielle paraplybærer ud og, og, og gør sig klar til at simpelthen overskygge hele de røde løber situation med et levende levende Vi er på der er der er, der er 10 et Og så kommer ceremonimesteren og genolsen ud. Og den svenske ceremonimester forsøger nu at tage en. Har simpelthen stjålet en parby. Det foregår interessant. Men det er jo det der. De er jo ansvarsfri. Nu sker det, at kongelige familie simpelthen altså har rejst sig op inde fra Italien Universitet og bevæger sig mod udgangen. Vi har først en serie hofdamer utrolig smuk klip på. Og så er der sådan en ung mand der, der vælger at gå på den anden side af løberen. Så kommer der... Ja, det er nogle flere hofdamer. Meget, meget sympatiske mennesker. Og der er nogle livrister og lidt... Og en enkelt admiral. En svensk admiral. Det er overraskende, vi har admiral. Men sådan er det. Meget moderne. Så, admiralen fik lov at bære, Så har vi en konge. kong. Fantastisk. Kongen virker ganske smule... Øh, ikke, ikke bred, men, men, men stille. Så går hendes masseret Johnny Margrethe. Og så har vi så øh, dronning Silvia. Ja. Og her har vi Hans Henrik. Og her har vi så kronprinsesse Victoria. Det Nick er meget sødt. Og så har vi så også den kronprins Frederik. Så altså også er på vej ned af, af selve den røde løber. Ned mod øh, krone 1, krone 2 og krone 3. For ligesom at se hvordan det spænder af. og vi har simpelthen dronken Silvia her, der tager pænt afsked med øh, rektor for IT-universitetet. Vi har en lille smule tumult her foran, men ikke meget. Og vi har Frederik, som er ordentligt svær med hofdamer. Og så har vi altså meget, meget søde processe, Silvia, eller det Victoria. Så vi altså må jeg sige, at til har en rigtig god nærmelse for, for, for, hvordan det hele foregår. Og vi har så, korensens stiger ind sammen med kronprinsessen i krone 2. Hvide bil. Sidder vi ved siden af en anden. Så godt ud, så brændt godt ud. Hvidunderne i Nu vinkede kronprinsessen også. Og under det og så gør jeg Så skal det være, at vi ses fint. Jamen, så er det tak. Ja, så tror jeg måske, at vi skal lidt ned på sjældent, at hun er jo forlovet. Men hun smiler der. Jeg sige meget indgående. Så, så spørger hun, så kan jeg se Frederik. Hvem er, hvem er den flot fyr? Og Frederik ja, smiler bare sigende. Og så er magien overstået. Så kører cortet ud til Fering til flere. Oplevelser. Vi håber jo at kunne følge dem også i morgen, for at se, hvad der så, hvad der så sker. Men nu tilbage til dig, Anders.